Povestea vieții mele, pista 28. Generalul Jacques Lahovari, ministru de război, era un domn plăcut, vesel, plin de bunăvoie și cu toate acestea un militar de seamă. Jacob Jacques Lahovari, 1846-1907, ministru de război în guvernul Lascar Catargiu. A făcut studii militare și de matematică în Franța. Din 1891 a avut diferite acreditări ministeriale în guvernele conservatoare. Era foarte prețuit de regele Carol, dar mai puțin de soțul meu, care în tinerețe judeca sever și o sândea ușor pe cei ce erau sopotiți, ca având o purtare ușuratică. Generalul avea o fire de cuceritor de inim, iar prințul dezaproba aventurile lui galante. Puteam ustățile lăsate în jos, monoclu, și avea un nas mare coroiat, între doi obraji cam bucăiți. Mi-aduc aminte că ascultam fără să le prea înțeleg poveștile ce se spuneau despre el. Și cu toate că de obicei în părerile soțului meu, simțeam o oarecare simpatie către Jacques la din pricina nea și veselei lui curtenii. Iubitor de orice era feminin, găsea vorbe plăcute și pentru sfioasa mică prințesă. Alexandru Marghiloman era omul elegant al partidului, bine îmbrăcat, zâmbitor, apropiat și plăcut în purtare. Era bogat, ținea cai de curse și avea o casă întocmită cu belșung. Îi plăcea să primească și primirile lui dovedeau o largă risipă și oarecare dorință de a uimi. Relațiile noastre înfățișau pentru mine latura plăcută și ușoară a vieții. La el, politica apărea de mai mică însemnătate decât câștigătorii derbiului, decât Parisul... Le Mont Lonsanus și eleganțele modei, lumea în care se petrece. În locuința lui de vară, de lângă Buzău, soția lui născută Știrbei, mai târziu doamna Ion Brătioanu, de care a mai vorbit, îl ajuta să întocmească o prea frumoasă grădină. Tot acolo și avea Hergelia. Ne plăcea foarte mult să mergem la vila Albatros, situată în apropierea stației de cale ferată a orașului Buzău. Ne aducea aminte de viața în țările străine. Îmi plăceau caii și prețuia mult căpșunile cultivate, precum și frumoșii și trandafiri, care deosebeau casa lor. O zi petrecută la vila lui Marghiloman era întotdeauna o zi plăcută și Marghiloman ne făcea să uităm cu totul că era ministru. cu atât de bine cunoscut și în Anglia, era un orator strălucit și trecea drept un om foarte deștept și foarte plăcut. În discuțiunile dintre rege și prinț, îi auzeam schimbând păreri asupra acestui tânăr plin de făgăduințe, despre care amândoi povesteau că va avea o carieră strălucită, însă totdeauna adăugau, numai de te-ai putea bizui pe caracterul lui. Nu prea înțelegeam ce voiau să zică. Când întrebai pe soțul meu, am răspuns că Tacheionescu n-avea moralitate în politică. Totuși, până în ziua de azi, nu sunt de plină murită asupra înțelesului acestor cuvinte, N-aș putea spune că moralitatea și politica au multe legături între ele, dar îmi închipui că și aici, ca în toate lucrurile sunt trepte deosebite, Taki Ionescu avea inima călduroasă și plină de înțelegere, avea mintea largă, era plăcut la vorbă, însă îi lipsea curajul fizic, ceea ce întotdeauna m-a mirat. Într-o zi chiar m-a mărturisit pe față, dar aceasta s-a întâmplat mult mai târziu și nu și are locul aici. Despre Menela's Germanii știam foarte puține lucruri. Menelaț Germanii, 1839-1899, macedonean de origine, proprietar al mai multor întreprinderi economice și industriale. Între ei guverne a fost ministru de finanțe. Regina Maria se referă la faptul că Menelas Germanii a introdus la noi etalonul aur. Aflasem numai că trecea drept un ministru de finanțe neîntrecut. Avea un tic ciudat, un fel de strănutat ce semăna alătrat, care îi întrerupea toate frazele. Mi se pare că era un om de ispravă și vretnic de încredere, dar a murit înainte de vreme. Acum să ne întoarcem la Dimitrie Sturza, omulețul cărunt, tare ca diamantul, tot numai voință și îndărătnicie. N-am despre el decât două amintiri mai personale, una tragică și una comică, dar chiar și cea tragică, avea după cum se va vedea, latura ei plină de umor. Amândouă sunt vrednice de povestit, fiind un semn al vremurilor de atunci. Am avut destule necazuri cu doamnele mele de onoare și aceasta mai ales din pricina că de roncăl, în scopul de a-mi desăvârși educația, da de să înțeleagă persoanelor numite pe lângă noi că aveau să se supună lui și nu nouă. Așadar, de câte ori se iei o neînțelegere între noi și ele? Unchiul, din principiu și odată pentru totdeauna, lua partea lor împotriva noastră. Aceasta le dădea precumpănire, deoarece ghiceau îndată că în orice conflict vor fi susținute. Pe acea vreme era bine văzut acel ce dădea prilej de neînțelegeri. Dreptul ce își luau toți de a se plânge de noi, făcuse din viața noastră un visurât, deoarece eram lăsați în mâna celor ce ne serveau și puteau în fie clipă să scornească un prilej pentru a se socoti jigniți. Din această pricină, prințul și cu mine, am avut de îndura surhie de amară umilire. No, nu ne asculta nimeni păsul cu nepărtinire. De la început se dădea sentința împotriva noastră. Nu ne rămânea decât să ne înclăștăm dinții și să răbdăm, dar eu eram mai puțin răbdătoare din fire decât soțul meu. Așadar, cu toate că iubeam din suflet pacea, nu mă dădeam în vinsă. Astfel se întâmplă că, într-o oarecare zi de 10 mai, cu totul pe negândite, am jignit pe o doamnă a mea de onoare. Era câtva timp înainte de nașterea celui de-al patrulea copil, al doilea fiu al meu, Nicolae. Nicolae, 1903-1978, născut principe al României. În perioada 1927-1930 a fost unul din cei trei regenți ai României, ca urmare a morții tatălui său, Ferdinand I, a faptului că fratele său mai mare, Carol al II-lea fusese decăzut din drepturile sale de moștenitor al tronului la 4 ianuarie 1926, iar fiul acestuia, Mihai I, avea vârsta de 6 ani. A fost căsătorit cu Ioana Dumitrescu I, Teresa Figueria de Melo II. Neputând, în timpul acestor câtor luni, să iau parte la ceremonii religioase, se vorba să asist numai la defilare, unde aveam să întâlnesc pe ceilalți membrii familiei legale întorcându-se de la TD-ul oficial. Făcui deci o mică defilare pe seama mea într-o somtoasă trăsură a la Domon, înhămată cu patru cai. Mignon era pe atunci cea mai mică și cea mai răsfățată dintre copiii mei. Avea vreo patru ani și era un copil cu care s-ar fi putut făli orice mamă. Era într-adevăr premiat la un concurs. Afară de aceasta avea o fire nespus de drăgălașe. Copiii mei, de la cea mai fragedă vârstă, au fost învățați să ia parte la ceremoniile oficiale. Li se părea ceva cu totul firesc și obișnuisem să le pricinuiască plăcere în loc de sfiiciune. Ziua de 10 mai era un prireș să-i gătim cum putea mai bine și simțeam o mândrie de mamă când îi făceam să pară cât se putea de frumoși. Eu însă, fiind privită întotdeauna de public cu multă favoare, îmi alegeam singură rochile pentru asemenea sărbări naționale și potriveam cu multă grijă armonia de culori între rochie, pălărie și umbrelă. Doamna mea de onoare venise să mă ia de acasă și era vorba să mă urmeze între trăsura a doua. Eu mă înfundai cum se cuvenea, în măreața mea calașcă, ale cărei arcuri erau atât de moi încât era cât paci să dau cu nasul de pământ când mă așezai în și pusă-i lângă mine pe drăguța mea fetiță care semăna cu o floare minunată din vreo expoziție horticolă. La cheii împotriveau eleganta rochie în jurul meu și era gata să plec, când ridicând ochii văzui pe doamna care aștepta singură în prag și în mod spontan, printr-un involt al inimii, o întrebai dacă n-ar vrea mai bine să meargă cu noi decât singură în trăsura a doua. Și-i propusei locul din fața mea și a fetiței. După o clipă de îndoială, ea primi și pornirăm, iar publicul înșirat pe străzi ne întâmpină cu zgomotoase urale. Eram atât de cufundată în răspunsul ce dădeam ovațiunilor și fericit preocupată de fetița de lângă mine, încât nu prea avui vreme să bag de seamă cele întipărite pe echipul doamnei. În mod firesc îmi închipuia că petrecea și ea ca mine de bine. Cine putea să se simtă altfel decât mulțumit, sub un soare atât de radios, cu toată lumea așa bucuroasă de a ne vedea și întrăsură cu un copil așa de încântător ca mignon? Cât de mare mi-a fost încremenirea a doua zi de dimineață când primii de la regele Carol o scrisoare cât se poate de neplăcută, în care mă vestea că doamna mea de onoare își dăduse demisia pe motivul că o jignisem și o umilisem în public, Așezând-o trăsură -o cu spatele spre cai, în loc de a o pune lângă mine și că el, regele, s în plângerea ei pe deplin îndreptățită. Cum puteam să mă apăr? Au fost ceasuri în viața mea în care mi s-a părut că mi se surpă mintea sub povara unei prea viitoare nedreptăți. Cunoscui atunci una din acele ore. Fie ce picătură de sânge din trupul meu se răzblăti împotriva unei atât de strigătoare acuzări, Precum și la gândul că cineva care trăise zilnic lângă mine timp de mai mulți ani, m-a putut crede în stare să caut să o umilesc în public sau în orice altă împrejurare. Puteam să fiu pripită, prea spontană, nechipzuită chiar, dar să-și închipuie cineva că eu, femeia cu inima călduroasă, neprefăcută, puteam cu tot din adinsul să aștept un prilej pentru a umili pe cineva în fața lumii, era ceva prea îngrozitor. Tulburarea mea fu atât de mare încât întreaga casă alergă în jurul meu, cu teama să nu se năruie cumva a patra nădejde a țării. Bietul Nando rămăsese și el încremenit, covârșit de nedreptatea ce se făcuse soției lui, dar se simțea dinainte învins, fără nădejde, că știa prea bine că niciodată nu era ascultat și că degeaba ar încerca să-mi ia apărarea. Eram de la început o osândiți fără vreo speranță să ne putem dezvinovăți. Atunci spusei ei în lacrimi, Trimiteți după domnul Sturza. De ce după Sturza? Pentru că m-am săturat, pentru că e prim-ministru și unul din acuzatorii de căpetenie. Dar am ajuns la capătul răbdării. Vreau să descurc odată toate și să spun tot ce am de spus. Nando încercă să se împotrivească însă în zadar. Trebuia să-l văd pe Sturza. Pline de îngrijorare, nursele regale și cameristele ce se îmburzeau în jurul meu mă culcaseră în pat. Nurse de dace. Ochii îmi erau aprinși, tâmplele îmi zvâcneau, obrajii îmi ardeau ca focul. Cu părul vâlvoi zăceam printre perne, eram o prințesă indignată, desfidătoare și mânioasă, în clipa aceea cu adevărat nepoata reginei Victoria și fica Mariei Alexandrovna mare ducesă a Rusiei. Și lângă patul acestei mici vijelii regale, veni Dimitrie Sturza cu trupul lui pipernicit și cu veșnica lui lacrimă. Și într-adevăr spuse-i tot ce aveam de spus... Toată indignarea înnăbușirii în atâția ani de a suprire curse de pe buzele mele, vorbeam când francezește, când nemțește, trecând de la una la alta, nu-mi de limba pe care o întrebuințam, pe câtă vreme găseam cuvinte și grei destul de puternic pentru a face să se înțeleagă tot ce clocotea în mine. N-aveți niciunul din voi nicio milă? strigai. Nu înțelegeți că sunt un arbore transplantat, că mi s-au smuls rădăcinile din pământul de baștină. Sunt singură împotriva atâtoara, străină în țară străină, fără apărare, dată pe mâna unei țări în care am venit plină de încredere. Dar am fost prinsă în capcană. Tot ce ați vrut de la mine a fost să dau țării copii legali. Nu vă pasă totuși, de puțin de simțirile mele sau de durerile mele, nici de răzvrătirea mea, de singurătatea și de luptele mele, nici de nemărginita mâhnire de a fi întotdeauna rău înțeleasă. Ați fost mândri să importați o prințesă de neam mare, V-a plăcut să aveți o prințesă moștenitoare frumoasă, v-ați bucurat că eram sănătoasă și că nenumăratele mele rude stau pe cele mai deseamă tronuri ale Europei. Dar prea puțin va păsa de ființa mea sufletească, de idealurile, de nădejdile mele, de marea și neștirbita încredere ce aveam în voi toți, de fata sfioasă venită din depărtări, aducându-vă darul tinereții și al bunăvoinței ei. Mă judecați rău cu tot din adinsul, cu împietrirea sufletelor voastre, pentru că nu vreți să vă dați o să mă înțelegeți, sau să vă purtați cu mine cum se cuvine să te porți cu o ființă omenească. Ca păianjenii stați la pândă și dacă mi se întâmplă să greșesc, vă bucurați pentru că vă închipuiți că aceasta vă dă dreptul să vă sporiți asprimea, asuprirea și dorința de a mă ține în lanțuri. Nu stați o clipă să vă gândiți că sunt o străină pierdută în mijlocul vostru, care toți sunteți acasă la voi. Mereu trebuie să ascult cu inima sângerândă acuzările ce mă aduceți sau bârfele scornite pentru a întunecare numele. Și nu se găsește unul care să ridice glasul în apărarea mea. Toți urlă la oaltă cu lupii. Se așteaptă de la mine să mă supun cu smerenie atâtor nedreptăți, pentru cinstea ce mi-ați făcut primindu-mă ca soție a viitorului vostru rege. Dar eu atâta vă spun că despre partea mea socotesc că tot atâta cinste v-am făcut eu. Se așteaptă de la mine să ascult și de glasul fiecărui trecător. Dar mai este și un alt glas, glasul străbunilor mei. Nu e vorba numai de părerile fiecărui trecător. E vorba și de inima femeii pe care o chinuiți. Știu bine că este între noi o diferență de rasă. Sunt anglosaxonă, iar voi sunteți latin. Sunt din fire încrezătoare, cred în bine, în Dumnezeu, în dreptate, în dragoste și milă. Voi sunteți sceptici, cinici, la voi nimic nu e sfânt. Vă bateți joc de toate, peste tot vedeți urăciune și trădare. Nu credeți într-o inimă curată. Voi vedeți latura neagră și întunecată a oricărui lucru, pe când eu văd pe cea luminoasă. Eu cred în idealuri, în credință, în cinste, în bunăvoință. Nu sunt mereu căutare a lupilor cu blană de miei, ale căror cuvinte sunt toate minciuni. Dar și un latin și o anglosaxonă s-ar putea înțelege dacă n-ar fi fățărnicie și înșelăciune, dacă n-ar fi o dorință ascunsă și vicleană de a mă prinde în mreaje, de a mă găsi vinovată și astfel de a căpăta pe nedrept putere asupra mea. Am venit în România ca un viteaz tânăr și vesel, gata să intru în rândurile voastre, să mă închin la steagul vostru, să pășesc neînfrânta alături de voi, cu un cântec pe buze, bucuroasă de orice greutate, de orice străduință, poate prea îndrăsneață și neascultătoare, dar a voastră cu inima și cu sufletul. Dar nu mă pot prinde în luptă cu vicleșugul vostru, nici cu șiretenile și capcanele voastre, cum ește șugita voastră fățărnicie. Sunt să fiu mereu învinsă, dacă armele voastre sunt bănuiala și înșelăciuna. Dar acu' e rușinea, a mea, ora voastră. Astăzi, învinuirea că de bună voie a înjignit pe doamna de onoare și că aș fi pândit pe ascuns un prilej public pentru a o umili, e ceva atât de revoltător, e o nedreptate atât de strigătoare, încât la urma urmei se zvârcolește și viermele strivit. Întemnițatul nu mai poate îndura. Răbdarea mea a ajuns la capăt Așadar am trimis după dumneata primul ministru Ca să spun că m-am seturat de toate Că nu mai pot răbda nimic M-am hotărât să părăsesc țara Dacă lucrurile au de gând să meargă tot așa Am să-mi scutur de pe picioare țărâna ei Și să mă întorc la mama Și să țin la mine copilul nenăscut încă Băiat sau fată care avea să fie a patra dăruire a mea, făcută celor ce n-au avut altă plăcere, decât să mă bănuiască, să mă bârfească și să mă înțeleagă pe dos cu tot din adinsul. Nu m-am născut roabă, onorurile nu mă pot cumpăra. Nu vreau și nu pot răbda să fiu astfel nesocotită. Vă spun dinainte că în acest ceas sunt gata să smulg totul din temelii, nu-mi pasă de zgomotul ce se va face, de vârva ce se va isca. Vei putea lămuri dezertarea mea cum vei vrea, nu mai pasă de nimic. Totul s-a sfârșit între noi. Nu mai am decât o singură dorință covârșitoare, aceea de a fi liberă, liberă, liberă. De a putea să mi brațele spre cer și de a scoate un strigăt de triunfală dezrobile. Sunt liberă, liberă, mi a rupt cătușele, am aruncat lanțurile care mă legau. Am scăpat de asuprire și de întunecate uneltiri. Sunt liberă să râd, să plâng să fiu iarăși o ființă omenească în loc de o obiată păpușă nevoită să joace După cântecul ce vă place să-i cântați Liberă, nu mai trebuie să mă umilesc în fața unor ființe pe care le disprețuiesc Din pricina urâciunii gândurilor lor Nu mai mi-e frică, picioarele îmi sunt pe pământ temenic Iar nu pe gheața subțire, a ei voastre lipse de înțelegere Liberă ca pasărea, că ce-am de gând să dau foc punților în urma mea Și să mă întorc fața spre o soartă nouă Iată, domnule Sturza, astea sunt cele ce voiam să-ți spun. Astăzi nu mai pasă dacă te uimesc, te jignesc sau te îngrozesc, căci nu e o mă din sufletul meu pe care să nu o fi strivit și rănit voi, neîncrezătorii și bălfitorii. Acesta e adevărul, întregul adevăr și nimic decât adevărul. Dumnezeu să-mi hărăzească mai multă milă decât ați avut voi de mine. Bietor Sturza încremenise Mic, cărunt, tremurând pe picioare, stă lângă mine cu nelipsita lacrimă prelingându-se din ochi și cu degetele uscățive împreunate cu cordare și uitându-se cu groază la mica ființă prinsă în laț, care deodată se întorsese să muște mâna ce atâta vreme purtase biciul. Neputincios, sta mișcat, fără a izbuti să rostească și el o vorbă sau să pună stabilă revărsării pătimașe a amărăciunii mele. Rupându-și în sfârșit zăgazurile, puhoiul curgea cu toată nestăvilita exagerare și vijelioasa îndălgire a tinereții rănite și cu îndreptățita indignare a unei inimi încrezătoare greu jignite. Privind astăzi înapoi, îmi dau bine seama cât de absurdă era acea scenă, mai ales din pricina contrastului dintre cei doi actori și a ciudățenii faptului că cea învinovățită învinuia la rândul ei iată pe omulețul cu autoritatea de fier, ascultând vorbe cum nu auzise în viața lui, ieșind din gura vreunui om, necum dintre a unei femei. Și acea femeie era o mică prințesă străină pe care și închipuise el că o poate mâna cu frâul. Mai presus de toate, tremura și de teama ca nu cumva acest paroxism de indignare să aibă drept urmări năruirea nădeștilor țării de a avea un al doilea prinț. Nu mi-aduc aminte lămurit de felul cum se apără bietul mititel sturza. De bună seamă încercă să mă împace și rosti cuvinte înțelepte potrivite cu cinstita lui dregătorie. Încerca să mă facă să înțeleg că în România lumea se supără ușor, găsește cu sur și mai ușor că dinastia era tânără și că trebuia să înainteze încet și cu mare grijă. Regele Carol, știind bine toate acestea, își dădea seama cu înțelepciune că fie ce faptă trebuia mai întâi binechipzuită, de teamă să nu se facă vreo greșeală. Aceasta, bineînțeles, nu era ușor, însă era de o însemnătate fără margini. Îmi spuse că eu eram tânără, necoaptă și că trebuie așadar să primești să fiu îndrumată, povățuită de către cei ce aveau o mai lungă experiență. Oamenii în această parte a lumii nu pricepeau purtările mele pline de o libertate obișnuită în Anglia, dar care aici dădea naștere la interpretări greșite. Aceasta nu trebuia să o pierd eu din vedere. Poate că era obiceiul la curtea bunicii mele să se dea doamnei de onoare loc pe bancheta din față, dar aici așa ceva se socotea drept o jihnire, de aceea doamna mea de onoare abusese dreptate să se supere, adăugă el. Dar va căuta să pace lucrurile și va arăta că nu fusese din partea mea premeditare. Nu trebuia însă să mă închipui că toată lumea era pornită în contra mea, din potrivă eram foarte iubită și poporul era mândru de frumos și copicei cei dădusem, dar și eu trebuie să învăț să fiu mai socotită, mai chipzuită, mai puțin pripită. Viața, spusese el, nu e un joc, e o îndeletnicire grea, pentru care mai marii mei aveau nu numai dreptul, ci și datoria să mă pregătească potrivit cu judecata lor mai înțeleaptă și cu cunoștințele lor mai temenice. În clipa când spunea acestea, mi se pare că lacrima se rostogoli de-a binerea pe obrazul omulețului. Îmi apucă mâna și început să mă implore să gonesc gândul dezărtării care ar fi un păcat și nevrednic de viteazul ostaș, drept care mă dăduzem chiar eu. Și mai presus de orice, mă rugă să mă liniștesc de dragul tinerei vieți ce trăia în mine. Când ajuns aici, ochii mi erau roșii, nasul îmi ardea dureros, părul îmi era vâlvoi și puterea strânsă. Atunci, intră Nando cam spios, îngrijorat de starea în care avea să mă găsească. Mă bătu ușor pe spate cu mâna lui atât de frumoasă și îmi făgădui că domnul Stuza va vorbi cu unchiul. Îmi spuse că nu mai trebuie să mă zbucium, nici să plâng, ci să mă odihnesc, etc., etc. Astfel se potoli furtuna, îmi suflai bietul nas, îmi ștersei ochii și rămăsei zăcând ca un balon dezumflat dintr-o înțepătură cu totul istovită, simțind însă o mulțumire nouă pentru că am ușurasem sufletul, cel puțin în cuvinte, după durerea înnăbușită timp de atâți ani, în care fusesem rău înțeleasă. Nando se arătă de o bunătate ce mergea la inimă, parcă sim și acum pe umăr atingerea duioasă a lungilor sale degete. Cu cât drag m a fi ajutat el, dar ce mai putea face odată ce se învoise să-și primească soarta așa cum era... El se obișnuise cu ascultarea și eu, la rândul meu, trebuia să mă închin în fața celor ce nu puteau fi înlăturați. Îl ascultam cu blândețea unei ființe istovite și totuși mi se vântura ușor în minte întrebarea. Voi intra eu vreodată în rândurile celor resemnați. Atoa întâlnirea mea cu Dimitrie, Sturza a fost deosebită de cea din tăi, dar și aceasta izbărit din luptele și furtunile tinereții mele. Aici reintră în scenă Ioan Calinderu, care, cu toate că n-am mai pomenit de el din ziua sosirii mele, a jucat în viețile noastre un rol mare și neîntrerupt. Calinderu era nelipsitul sol al unchiului, de câte ori era vorba să primim vreo sau când era nevoie să ascultăm o predică. El era produsul neînduplecatului sistem al unchiului, crainicul încuvințat al regalei lui nemulțumit, de câte ori eram priviți ca nesupuși. Când nu-i venea la socoteală untului să ne certe el însuși, calinderul era trimis ca să ne mustre și să ne aducă pe calea virtuții. Zilele în care venea calinderul erau zile rele, intrarea lui mai întotdeauna era semn că greșisem în cine știe ce fel, iar aceasta avea să ne fie adusă la cunoștință în chip usturător și în cuvinte pline de mustrare. Nando se temea de calinder deis și mai mult decât mine. Împrejurările îl siliseră să privească aceste mustrări ca lucruri de seamă și cu urmări depărtate, de când eu, cu toate că știam ce însemnătate avea calinderul în mintea omului, găseam în toată ființa abietului om de ispravă o oarecare nuanță comică, ce deștepta în mine simțul umorului și apoi mai era ceva. Calinderul nu rămăsese cu totul nesimțitor în fața tinereții și a farmecului meu feminin. Când era vorba să muste pe soțul meu, făcea din aceasta o afacere de stat, dar când trecea solul regelui, din camera prințului, într-a prințesei, se ivea în ochii lui o altă scânteie și cu toată purtarea lui plină de demnitate, se preschimba într-un într-un fel de cuceritor de inimi, iar această deosebire, abia simțită, era punctul slab al armurii lui. De fapt, îi cam plăcea această parte a misiunii lui. Camera mea era frumoasă și plină cu flori. Jilțurile erau moi, eu era în tânără și părul meu ca aurul. Cu asta am spus totul. Calindero avea un fel al lui de a pronunța limba franceză. Cu toate că vorba lui era bombastică și sfărăitoare, la el litera E închis era E deschis. Și aceasta scădea, întrucât va din demnitatea cu care își rostea predicile, căci oricât m-ar fi atins și mi-ar fi tăiat cheful, cuvintele lui, îmi flutura în minte un zâmbet, chiar dacă nu îndrăznea să mi se ivească în colțul buzelor. De câte ori greșelile mele erau mai vrednice de mustrare, Ion Calinderu începea cu fraza ajunsă clasică. Vrei să ajungi va regină? Ceea ce deștepta întotdeauna în mine pofta să răspund, asta depinde de mai multe lucruri, dar știam că se cuvenea sau nu se cuvenea să glumesc și să dau drumul unei veseline săbuite față de un om atât de important. Un lucru, totuși trebuie să-l spun, în apărarea lui Calinderu, era și neclintit de votat familiei regale, servitor convins și supus al suveranului său, dar era totodată bun și se simțea atras către cei ce aveau să ia cumva locul stăpânului său. Avea o adevărată dragoste de bunic pentru copiii noștri, mai ales pentru Elisabeta, a cărei frumusețe, chiar la o vârstă atât de fragedă, avea asupra lui o înrăurire foarte mare. În împrejurarea deosebită pe care vreau să o povestesc, calendarul se înfățișase la noi cu gând împăciuitor. Știa bine că de astă dată vinovata nu eram eu, ci acei care mă învinuiau, ghicise că se pregătea furtuna și că se vise iar nevoia să se deschidă un drum mai puțin primejdios nemulțumirii tot mai mari ce mă cuprindea. Era iarăși vechea boală la prenses Sanui, însă cu un ușor adaus de primejdie, căci la prenses nu mai era supusa și mica naivă din primul an. Era acum mama a trei copii și evoluase mai mult decât se credea că e prielnic. Iată-l dar pe Ioan Calinderu, intrând la noi cu ramura de măslin în mână, cu capul într-o parte și cu o privire șugubeață, în ochii pe jumătate închiși. He, he, zise el, învârtindu și între degete și retul de la ochelari. Parcă aș fi cam trasă la obraz, nu mi-ar face, mi face bine o mică schimbare, însă majestatea sa, regele, calinderul se scula de pe scaun, chiar dacă era un jet moale, de câte ori rostea acestea auguste cuvinte, nu găsea că e să plec în străinătate acum. Așadar, el, calinderul, venise să-mi propună o plimbare la unul din domeniile coroanei de sub administrația sa. Majestatea sa, și iară se scură de pe scaun, privea cu bunăvoință acest proiect pe care îl socotea drept prilej de petrecere și totodată de progres în educația mea. Era mare dispusă să primesc pentru două zile invitația de a vizita domeniul Gherghița de lângă Ploiești, iar ca să am și care să fie nu numai instructivi, dar și înveselitori, Majestatea sa propusese ca domnul Dimitrie Sturza, prim-ministru, precum și domnul Ion Brătianu, ministru al comunicațiilor, să mă însoțească împreună cu doamna mea de onoare. De la 31 martie 1897, Ion I.C. Brătianu devine ministrul lucrărilor publice în guvernul liberal prezidat de D. A. Sturza. Totdeauna doritoare de a vedea cu orice prilej câte o părticică din țara mea, primi cu bucurie această propunere cât se poate de înțeleaptă, cu toate că tovărășia a primului ministru nu trecea drept ceva înveselitor, dar aici nu era vorba de petrecere. La curtea regelui Carol, cuvântul petrecere era ceva neîngăduit. Se pregătea așadar o excursie instructivă, plăcută într-o câtva, însă numai în limitele în care ne erau permise. De aceea veneau cu noi Dimitrie Sturza și Ioan Calinderu, iar Ion Brătianu sta pe granița dintre lucrurile plăcute și cele permise. El nu făcea parte dintr-o tabără, nici din cealaltă, dar câte puțin din amândouă. Așadar, pornirem la Gherghița lângă Proiești, în această tobărășie, pe atât de doctă cât și de cuvincioasă, și acolo o petrecui două zile instructive într-o căsuță modestă, împodobită după gustul lui Ioan Calinderu. Pe pereții camerei mele atârnau numeroase fotografii și gravuri, înfățișând familia regală, dar mai ales pe Ioan Calinderu. Ioan Calinderu în mijlocul funcționarilor săi, Ioan Calinderu încălțați cu cizme pe un trunchi de copacul ca la pământ, Ioan Calinderu cu pușca pe spate, Ioan Calinderu printre coșuri de pere și de mere, sau lângă mormane uriașe de porumb sau asistând la dresajul mângilor pe opașiște, sau la scăldatul porcilor în râu, sau la hrănirea puiilor în curtea unei ferme, sau la culesul strugurilor într-o imensă vie. Calinderul în prag, calinderul privind la un taur, calinderul călare în pădure, calinderul lângă o cascadă și în toate aceste fotografii, administratorul domeniilor coroanei avea în ochi o privire înțeleaptă, mulțumită, ba chiar cam și rată. În mai toate își țineam mâna vârâtă în jiletcă, iar când era în costum de sport, un mic și nost din pumnal îi atârna la cingătoare. Nu ne plăceau fotografiile lui calinderul și când puteam, mai făceam câteva cu codacul nostru iar calinderul primea cu nespusă bucurie să fie fotografiat. Petrecui de minune în această excursie consfințită de autoritatea regală și într-o întrucâtva comică. Era pentru mine o sărbătoare și o schimbare din obișnuita viață zilnică. Dimitrie Sturza, dumnea cu toată puterea în timpul meselor, pe când eu eram școlărița lui ascultătoare. Darion Brătianu precumpănea în câmp și în pădure, ba chiar mă urma călare, Căciua în calinderul creștea și cai și în timpul șederii mele la Gherghița m-a făcut stăpână pe cei mai buni dintre ei. Să nu-și închipuiască totuși cineva că eu brătianu și cu mine călăream în tet a -tet. Vai de mine, nu. Calinderul mă însoțea peste tot și eram urmați de o ceată de țără în călări și de pădurari. Un adevărat alai regesc. Peste tot mi se făceau primiri pitorești, mi se vărau în mâini flori sau mi se presărau sub picioare. Mă duceau la biserică, la școală, la ferme, la lăptării și hambare. Vizitar în căsuțe model foarte frumușele și toate îmbunătățirile mi se lămureau pe larg. Iar în timpul mesei, Dimitrie Sturza necontenit în desăvârșea educația, căci nu trebuia pierdută nici o clipă și niciun prilej. Ion Brătianu însă fiind, după cum spusese odată buna noastră Tanhen, singurul om sub 40 de ani, pe care avea voie să-l întâlnească nepoată sa, s cotea că se făcuse destul pentru educația mea. Cu gândul de a adăuga el cel puțin o notă mai vioaie acestei prea puritane excursii de plăcere, nu încerca să mă copleșească și dânsul cu învățături folositoare, ci ușura din când în când atmosfera prea ceremonioasă, prin câte o glumă plină de haz spusă la locul ei. Și astfel intră în viața mea Ion Brătianu, singurul om sub 40 de ani, pe care datorită situației lui aveam voie să-l întâlnesc. Deși împovărat de gloria tatălui său, era el însuși o personalitate și ceea ce pentru mine avea pe atunci mai multă însemnătate, Ion Brătianu al doilea era un tovarăș cât se poate de plăcut. Trebuie chiar să adaug aici că avea săbiciune pentru femei. Înalt, însă chiar în tinerețe, de o statură cam greoaie, avea ochi negri frumoși și catifelați, însă vocea cam prea subțire, ironic fără răutate, chipzuit până la Vicreșug, nu lăsa să scape nimic privirilor lui. Mișcările îi erau încete, indolente, niciodată n-a prea dat atenție felului cum se îmbrăca. De acea vreme era cu grijă înnăbușit de către Dimitrie Sturza, dar se vedea totuși în chip că avea să ajungă departe. Brătianu, simțind că în mine era viitorul, nu făcu niciodată greșeala, de a mă privi ca pe o ființă fără însemnătate. M-a făcut să înțeleg de la început că, pentru el cel puțin, eu existam și nu numai într-un singur înțeles al cuvântului. Dacă aș spune că pe atunci îmi plăcea, aș spune mai mult decât adevărul, dar era un om ce nu putea fi trecut cu vederea. Își dădea toată o ca să fie plăcut, era tânăr, ambițios, departe văzător și de la început fusese cât se poate de prețuit de către regele Carol. Ca ministru al comunicațiilor era datoria lui să ne însoțească de câte ori călătoream prin țară. Nu și-ar putea închipui cineva un tovarăș de călătorie mai plăcut. Tovarășia lui era înviorătoare, conversația hazdie plină de duh, interesantă, dar cu toată purtarea lui ademenitoare, nu pierdea niciodată prilejul de a te face să simți că glumele și curtenia lui nu erau decât învelișul unei personalități hotărâte și neînduplecate, ce se ascundea de lor. Gata întotdeauna să glumească cu Haz, nu voia să se uite că el era urmașul cârmașilor de azi. Soțului meu îi plăcea brătianu, însă nu fără o ușoară nuanță de teamă. Nu știa încă bine cu ce fel de om avea de-a face. Era în ceva ce deștepta o senzație de neliniște. Mâna cu care te atingea era parcă îmbrăcată într-o mănușe de catifea, sub care nu prea ghiceai ce se ascundea. Brătianu era ademenitor cu femeile. Îi plăceau și știa cu o nuanță de orientalism să-și pună în joc farmecul de cuceritor, având totuși grijă să nu fie niciodată amăgit. Ne-a fost ursit să ne sfătuim adesea împreună mai târziu, când ne-a venit vremea. Lucru care a fost mult criticat și comentat în mii de feluri. Iubirea ce o simțeam amândoi pentru România ne-a făcut să ne folosim de putința noastră de a munci și de a ne dovedi prin fapte patriotismul. Aceasta a fost legătura temeinică a prieteniei noastre. N-am de gând să citesc ca prințul Biulof, ale cărui memorii le citește azi toată lumea. Toate cuvintele rostite spre lauda mea, însă voi pomeni o prorocire vrednică, crede l ce s-a făcut despre mine într-un timp când era mult dojenită și nu mi se dădea nicio însemnătate. A fost rostită de un financiar iscusit, povățuitor neoficial al regelui Carol, care totuși era primit în audiențe intime. Acel bătrân înțelept declară că două ființe sunt menite să joace un rol în timpul domniei regelui Ferdinand, Ion Brătianu și Mica, bălaia noastră prințesă. Dar să nu anticipez asupra viitorului, trebuie să mă întorc la aceste două ființe așa cum erau în tinerețea lor. Excursia la Gherghița nu era prima mea plimbare în tovărășia lui Brătianu. Mai făcuserăm încă una mai de mult, rânduită și aceasta în mod pompos, de Ioan Calinderu, care îl convinsese pe rege că un turneu la domeniile coroanei, pe Valea Bistriței, ar fi fost folositoare educației prințului și a prințesei. Din motive neînțelese, regele Carol cu greu ne dădea voie să călătorim. Cum veni eu în România, soțul meu nu cunoștea mai nimic din țara lui, afară de câteva din orașele mai de frunte, pe care le vizitase cu unchiul în împrejurări oficiale. Nando așadar simțea tot atâta plăcută în figurare ca și mine, la gândul de a străbate frumoasa Vale, una din cele mai minunate din Moldova. Ioan Brătianu ne-ntovărășea și fiind plin de duh. Știa să facă has de nevinovatele absurdități ale bunului nostru calinderu, fiind totuși cât se poate de respectos față de un om mult mai solemn și mai în vârstă decât el. Se pricepea să scoată în relief laturile comice ale bătrânului, stabilind în acest schip un fel de înțelegere ascunsă între el și perechea princiară, care se folosea cu nespusă bucurie de orice ocazie de a râde. Din fericire, Ioan Calinderu era așa de pătruns de importanța și de valoarea sa, încât nu-și dădea cât de puțin seama de jocul din jurul lui. Parte din excursie se făcu pe o plută care cobora de-a lungul râului, printre minunate priveliști. E un mod de a călători cât se poate de încântător, de lin și se potrivea de minune cu Brătianu, căruia îi plăceau lucrurile făcute pe -ndelete. Calinderul nu-și schimbă un minut, atitudinea pompoasă, dar lui Brătianu îi plăcea să se tolărnească aline și nici nu era dintre acei ce pornesc într-o excursie la țară cu jobenul în cap. El înțelegea cât sunt de plăcute hainele de drum, cu toate că nu încerca niciodată să-și dea înfățișarea unui sportsman. Făcurăm și mulți kilometri între sur de țară, pe lungi șosele prăfuite, iar seara poposeam în primitoarele case ale domeniilor coroanei, care semănau cu cele de la Gherghița, însă înținuturi cu totul deosebite. În loc de câmpii, le înconjurau munți și păduri. Pereții acestor case erau și ei din belșug împodobiți cu portretele lui Ioan Calinderu. Ne oprirăm și la mănăstirile Agapia și Văratec, precum și la Bistrița și Neamț, unde ni se făcură primiri pitorești cu nelipsita îmbulzeală de cărugărițe și călugări adunați în jurul nostru, ca niște mari păsări negre. Multe clopote au fost trase, multe flori s-au presărat sub picioare și multe cântece pe nas au fost cântate în biserici. După aceea luam șerbeturi foarte dulci și lipicioase în odăile de primire ale starețului sau ale stareței. Pluteam ele binecunoscutului de mucegai, de mere păstrate, de fum învechit al sobelor de zid, de praf îmbâxit în scoarțele vesel colorate, ce împodobeau pereții și podelele. Mai erau și mici nimicui aduse de la Ierusalim sau de la Muntele Atos, scoici dăltuite, lemn cu încrustații, flori presate și câteva icoane vechi și scumpe pe care pe acea vreme nu știam încă să le prețuiesc. Alături de ele atârnau cromolitografii țipătoare, înfățișând sfinți și blădici. Îmi mult aceste locuri singuratice și depărtate, pline de poezia și de atmosfera a vremurilor de altă dată care înconjoară lucrurile ce nu se schimbă, păstrând de-a lungul generațiilor datinile, rosturile și obiceiurile străvechi. Latura artistică din mine nădăjduiește că progresul niciodată nu le va desfința. Petrecurăm o noapte în una din acele mănăstiri. Mi-aduc aminte că era o noapte cu lună. Brătianu îmi spuse atunci că pe nopți cu lună e totdeauna sentimental chiar și la mănăstire iar când soțul meu îmi oferi o țigară, Ioan Calinderu îl opri. Vreți să deveniți regina României? Atunci rog pe alteța voastră să nu fumeze la mănăstire. Frumoasele vremuri de atunci. Alți membri ai Partidului Liberal erau Jean Duca, cel mai tânăr dintre ei, și Emil Costinescu, care semăna cu un moș Crăciun de toată frumusețea. Igeduca, 1879-1933, Fruntaș al Partidului Național Liberal, Ministru al Instrucțiunii Publice și Cultelor, 1914-1918, Ministru de Externe, 1922-1926, Prim-Ministru, 1933 în același an, la 29 decembrie, a fost asasinat de legionari pe peronul gării Sinaia. Despre personalitatea sa a se vedea Valeriu Rupianu, Cultură și Istorie, volumul 3, București, editura Cartea Românească, 1989. Se zvonea că nu era atât de binevoitor cât părea, dar era bogat, avea o familie numeroasă și prosperă și în totul înfățișarea unui patriarch. Cât mă privea pe mine, îmi arăta totdeauna multă simpatie. Jean Duca era subțire, plin de vioiciune și purta pensnee. Tatăl său, inginer de seamă, era directorul căilor ferate. Tatăl său, George Duca, 1847-1899, inginer, director general al CFR, 1888-1898. A coordonat mai multe lucrări de interes național, cum ar fi calea ferată ploieșpre predeal, portul Constanța, etc. Avea obrajii subți, părea de o sănătate șubredă și muri tânăr. Duca era ca tinerii cei mai plin de făgăduieli din tot partidul liberal. Pe Jean Duca l-am cunoscut mai puțin în tinerețe decât în timpul din urmă. Mintea lui ager, cercetătoare, plină de largă înțelegere, făcea din el un tovarăș înviorător. Spuneam întotdeauna că nu și-ar putea cineva închipui un om care să știe să asculte mai bine decât el. Îți arăta atâta interes pentru orice spuneai, prețuia orice deosebită însușire a ta și se bucura de orice noutate cât de mică ce putea culege de la tine dacă era cu haz. Se înflăcărea ușor, oamenii mari a istoriei erau o desfătare pentru închipuirea lui aprinsă. Îi plăcea să mă audă povestind despre regina Victoria și rudele mele din Rusia, despre regele Eduard, despre Kaiser. Era un democrat convins, dar se simțea totuși atras către cei mari. Orice era îndrăzneț, eroic, îl însuflețea și se bucura ca un copil de o poveste și de un cuvânt bun. Nu alerga după oamenii cu vază, însă izbânda avea înrăurire asupra lui. Lumea pentru el era o scenă și plăceau cu deosebire actorii de seamă. Educația lui fusese mai ales franceză, dar admira orice era englezesc, orice venea din insula binecuvântată. El și Tache Ionescu erau dintre puținii oameni politici care vorbeau englezește. Știa numele tuturor cailor de curse ce câștigaseră derbiul și admira pe Lord Rosemary. Tot, toți oamenii a căror carieră fusese fulgerătoare îl impresionau și îl fermecau. Nu era snob, dar simțea în fața oamenilor care dobândeau succes o încântare tinerească ce-ți făcea plăcere. Jean Duca și cu mine am fost în legături apropiate și, ca să zic așa, am înaintat împreună în viață. El nu făcea parte dintre cei cu gogorițe, dar fiind pripit și repede la mânie, și această însușire era și a mea, au fost ceasuri în care nu ne înțelegeam, dar totdeauna am fost destul de prieteni ca să ne împăcăm pe urmă. Jean Duca era un politician aprig, uneori chiar prea aprig, și partidul lui, al cărui șef este acum, era adevăratul lui Rezon adevăratul său rost.